Kapitola čtrnáctá. V tom čase uslyšel Herodes čtvrták pověst o Ježíšovi. A řekl služebníkům svým, to jest Jan Křtitel. on tě stal mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho. Nebo já v Herodes Jana svázal jej byl a dal do žaláře pro Herodiádu manželku Filipa bratra svého. Nebo byl řekl jemu Jan, nesluší tobě mítí a chtěv zabítí jej, pál se lidu, nebo za proroka jej měl. Když pak slaven byl den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiády uprostřed a zalíbila se Herodesovi. Pročež s přísahou zaslíbil ji dáti, zač by ho jen požádala. A ona souci prvé navedena od mateře své řekla, dej mi zde na míse hlavu Jana křtitele. I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteří spolu s ním stolili, rozkázal dáti. A poslav kata stěl Jana v žaláři, že nese je hlava jeho na míse a dá na té děvečce. I nesla mateři své. A přišedče učedoníc jeho vzali tělo a pochovali je a šetče pověděli Ježíšovi. To uslyšev Ježíš, plavil se otud na lodice na místo pusté soukromí. Kož, uslyše vše zástupové šli za ním pěšky z měst. A vyšed Ježíš uzřel zástup nohy, i slitovalo se mu jich a uzdravoval nemocné jejich. A když bylo k večeru, přistoupili k němu čedelníci jeho škouce. Puste jest místo toto, a čas již pominul, propušť zástupy a jdou se do městeček nakoupí sobě pokrmů. Ježíš pak řekl jim, Není jim potřebí odcházeti, dejte v jim jísti. A oni řkouce jemu, nemáme zde než pět chlebů a dvě ryby. On pak jim dí, přinesteš mi je sem. A rozkázal zástupu posadití se na trávě a za těch pět chlebů a dvě ryby, zhlédl v nebe, požehnal a láma je dával učedlníkům ty chleby a učedlníci zástupům. Jedli všichni a nasycení jsou. Stebrali což zbylo drobtu 12 košů plných. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. A i hned přinutil Ježíš učedlníky své, aby vstoupili na lodi a předešli jej na druhou stranu, dokud by nepropustil zástupu. A propustiv zástupy, vstoupil horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer sám, tam byl. V lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný. Při čtvrtém pak dění nočním bral se k ním Ježíš jída po moři. A vidouce učedlníci po moři, vydoucí zlekli se škouce, Obluda a strachem křičeli. Ale i hned Ježíš promluvil k ním řká, Doufejteš, já jsem, nebojte se. I odpovědě v jemu Petr řekl, pane, jestliže si ty rozkaž mi k sobě přijít po vodě. On pak řekl, pojď. A vystoupit Petr z lodí šel po vodě a vy přišel k Ježíšovi. Ale vydá vítr tuhý bál se a počal v tonouti z křikl pane, pomoz mi. A ihned Ježíš stáh ruku, ujal jej a řekl jemu, o malé víry, proč jes pochyboval? A jakž oni vstoupili na lodi, utíšil se vítr. kteří kteříž na lodi byli, přistoupivše, klaněli se jemu škouce. Jistě syn boží si. A přeplavivše se, přišli do země Gnezarecké. A poznavše její muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol a zhromáždili k němu všecky neduživé. A prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jejich dotkl. A kteří školy byly dočení, uzdravení jsou.